Без благословення в голосі упертість переступила босими ніжками, збираючись іти. Я відкинув каптур. Кажуть, я не кепський з себе. Високе чоло, великі губи, ніс з маленькою горбинкою, виразні очі. Олег мить тірвався от сторінки і зі здивуванням подумав, що Іполит чимось схожий на нього. Чи він на Іполита? Волосся в мене, Темнорусе й довге, як у всіх студентів, аж на плечі. Це знову збило її з пантелику. Вона вагалася. Тремкі губенята розтулилися. Ви не батюшка? А ти як думаєш? Не знаю, опустила очі. Балачкою ні. А всім іншим. І всім іншим вже впевненіше. Я не піп і не чернець, а ти не дочка водяного. Вона спаленіла. І не цілувалася з ним. А хоч би і цілувалася. Ну, який він? Кращий за вас. І побігла. І вже віддалеку-далеку -далеку. цілуватися він уміє. І розсипала сніг, І він покотився по річці, застрибав по воді, не наче легенькі дзвіночки. Оце і все. Олегові довго не спалося тієї ночі. Одягнувся, вийшов у берег. По серцю бив перепел. Нез'ясненна туга стискала серце. Серце цідило тривога, і не знав звідки. І саме те, що не знав, звідки вона, пригнічувало. Причина була десь тут, і невідомо те. Повітря було напоєне запахом матіолу, і той запах душив його. Незнайомі шерехи долітали з саду. Донедавна ніч сповнювала його іншими почуттями. Прагненням погамувати щось непогамоване, сягнути таїнусь, і хоч не осягав якої, одначе вловлював щось тугою серця і здогадувався, що все те пов'язане з чарівною силою кохання, буяння, намагання заполонити світ собою, а себе світом. А це було щось інше. Якась різна риска свідчила, що світ – це не тільки те, що він почував раніше. Він таємничий і небезпечний, і небезпека розлита в місячному сяйві, в шерехах, в звуках і в тиші. Думав про Гайдамаків, про Іполита, про Ластівку. Про Іполита та Ластівку більше, ніж про Гайдамаків. Біля них плинула ріка, та сама, що в літописі, ріка народу. Чи інша, іншого народу. Десь там, в темряві, Мріла тясменська січ, мерехтіло одиноке вогнище, пастухів або трактористів, і перепел. Той самий прилетів звідти, і очі ті самі, у них ховалися гайдамаки, і він також у човнику, принишк, бо в селі знову конфедерати. Скриплять колеса, їдуть чумацькі паровиці, ні, скрипне такий з клекотом, панські карети та берлини. Вони з охороною У звіз. Гайдамаки, залізняк на коні Нарет на нім золотий Так і креши копитами Так і фриска ніздрями А сам, як барвінок зовсім молод Вуса вуста не прикривають Чолом висок та не рум'ян А як бронза на стальниках блищить Проскрипіли кочетки По до очаретам Скрадався човник Гайдамаки Поглянувся на село. Воно спало. Сліпали вікнами проти зір тільки дві чи три хати. Люди спали, не відаючи, що коїлося тут, що може скоїтися. Покірні долі та вищим силам застрашені і безвольні. Де ж тоді береться в них оте? Люди в селі рано вкладаються спати, економлять газ. В селі електрофіковані тільки дві центральні вулиці. Це ті самі люди? Мабуть, не ті. Чомусь зітхнув і за чимось пошкодував. Вранці вони базарювали. Базари в Медведівці посередах. Сусід взяв у колгоспі коні, їхав по цемент, підкинув Василя Гордійовича і обіцяв забрати на зворотному шляху. Чорний хилитався поміж базарними столами, стріляв очима на всі боки. Отбатував кришеник сала з присмаженою шкуринкою, кутуляв, прицінювався. Бабо! О чого ваше порося здохло? Літня жінка, хуторянка, яка не знала його, замахнула кислявими кулачками а щоб ти до вечора, як гора, щоб тебе пранці поїли, а щоб тобі сраку зашморгом стягнули, а щоб тебе через тин кинуло, як вона здохла. Та сало ж, неначе масло, саме в роті тане. Еге, -е, якщо є добрі зуби. А тобі, видно, повибивали їх п'яному. Та ні, жінка кочергою зачепила, така вредна, як оце й ти. І сміявся. Чого регочешся? Так гарно лаєтесь, скажіть, як ото за шморгом. Тітка засоромилася. Сало сподобалося чорному, купив аж три шматки. За ним потяглися інші покупці. Чорний вже вивихувався далі. А твоя циклето падалися по чим? Яка падалися? Білий налив, одне в одне, тьху на твою голову. Хуліганом був, не і лишився. Я так і знала, що кончиш або в тюрмі, або в НКВД. Кончили мене в НКВД. Базар вирував, стуганів, стогнав, лементував, сварився і мирився, багато кричав і мало продавав. Сільські базари, як весняні грози, голосні й короткі. Дев'ять годин і вже нікого немає, але зараз ще тільки сьома година. На базарі яйця в макітрах і решітках, вишкірені свинячі рила, вишні та сливи відрами. Роздрочений хлопчаками бичок зривався з цепу, і дядько скрутив йому за короткі роги до коліна голову. Обоє стояли з налитими кров'ю очима. Ще інший дядько в сорочці, з одірваним коміром, накіпчився з обарком супроти міліціонера, який задкував. Парубки пили просто з пляшок сетро, троє сільських жінок лушпарили перекупку, яка їх обшахраювала і так втікала до обдертого москвича де за кермом. Ввімкнувши мотор, сидів її чоловік чи напарник по ремеслу. І Олег подумав, а може ті самі люди це? Хоч трохи ті самі. Хилиталася по базару зігнута, обтіпана постать в старій, обстрьопаній знизу спідниці, в драній хусті, під якої вибилося вже не біле, а жовте волосся. Баба була така стара, що її голова не трималася і хилилася вниз, наче соняшник